Bil haqqit e ala amma ju shrikun Të ndëruar gjëmat Tashmo himje s'ka Dersit ka drejt për drejt i vazhdim I komenteve tajeteve, të ajeteve Në surat të nahël Kemi një lutje të sile nuk kash merend Që nga ta përsëris mishpesh Dhe një hera shtatë dush Kër sotët në mazi që ndijes e lë fatiha Pa për rësit në hesnit e para Për njerëzit që janë falë jasht Që kejtë hin mrena Dhe një orë nuk kash pune lejt që të në nga jashtë aklimët edhe përshkak se na kam kërkes këtate hoxalarat së të dalin imam si do mos në masë i si qindijes kërkes e hoxës derë si ta është që kursoje a i qiban kamet laj, laj, laj, laj, laj, mësë më ullidhë më një herë një një minutë se prej di vendive po duhet me hi mrenda do prej ati oborrit a gjemrena do prej kësajt në këtë gjamine mo dhe mrena këtu e po jesi njërëzit delin e qatër një parë e me pritë dit pak mas, mas fundit kametit që kejtë të hinësat e ta falim në mozin bashkë kjo a kërkes insha Allahu ta'ala është e mirë filte dhe mirë kuptuar sot insha Allahu ta'ala në suratun nahel dhët i kemi për jetimet tona ma jetin të re edhe me rao indëruar i gjemot Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanuf spjegon në këtë sure para se gjithash Vërtetimet e gjallat të qenies dhe ekzistimit atij. Në Kur'anin e Kërim, por dor Allahu metodà koranore për shpjegimin e qartë të argumenteve të ekzistimit ti. po, të tij. Mirpo, ai përdor lloj-lloj metoda. Na dersin e Sodit, metodat koranore, të cilat vërtetojnë ekzistimin e Allahu xhellaluhu, do t'i takim vetëm di. Do t'i shpjegojmë di metodà Jo tonët, ato i përdojë Allahun kur anë i kerim Metoda njenja në suratul bakara Kur se qetra në surën tonë të cilën jemi kapë na për ta Metoda, tu dhijat që du dhysh mjëgoj me a kanë emna Kanë definicione, definicioni i metodët Metoda aparë, të mfalli Unë jam i bindu në gjemotë dhe ju kur dilni për i gjami e këtos i marimin Me ju pëjtë jashtë, dikush për shembol Që shkenbe që ato të di metoda, shka i spjedoj ke hoxha Këto janë për juve të rona, por na duhet ngritemi për ditë mësojmë ate që se kimi mësu. Këto di metoda, unë për ispjegoj sot sefte për e se jam hoqë. Numër një, mësurë të lbakara. Metoda apara e ka emni. Preja saj që i duket, të ka jo që i duket. Këto e ka emni në metoda. I përdojrë Allahu ajetët të cilët na flasin neve për gjana, të cilët dukën edhe vërtetojnë qenje me ti, e pas ta e krinë me këta futët në fazën e metodës e argumenteve edhe të të lepë për gjonat të cilët në asishofim mirë pa ato përka vërtetin një qenjës Allahut janë baraz me neve pra po filloj me ajetin i cili përfshin këtë metodë bismillahi rrahman rrahim ja i juhanna su'budu rabbakum allëzhi khalakakum allëzhina min kablikum leallekum tëttakum o njërë sa Allahu jelle jelalu hu e dhe bani i badet ati Allah uti cili ju ka kriju juve pra kjo është të kryesa janë ato që i doken unë edhe ti ti të shoft ti më shak mua dhe unë të shofti pra ka filu prej e kam fjalëm prej ku filojnë a i dhe një herë dhe një herë filojnë prej dikun qëtër pra këtu po filojnë prej asaj që i duket e pokalojmë në ate që i nuk duket fare sa u e levine min kablikum faze dit pra ju ka kriju juve dhe i ka kryu ata që i sjanë sot me juve kanë qenë edhe kanë shku para juve jemi si ato sina por nuk i shofim nuhin se kimi pa lutin se kimi pa ibrahimin se kimi pa musen se kimi pa adin se kimi pa shithin se kimi pa ademin se kimi pa isen se kimi pa jahin se kimi pa daudin se kimi pa sulejmanin se kimi pa zekeri in se kimi pa se kimi pa pa kanë qenë këtë dhët Po kanë qenë, pra Kus i soli ato, a i qina soli neve Pra një edhe dbi E tret a faz E thonë, vëgja A la sëma Ua sëma abina Juve që jeni tash po shifni A ta si ju që sëmë i shifni E tani, tani shkonë në fazën e tret Të objekte të rona, të objekte të mdoja E ka kryu, ju ka kryu juve Babalart e juve Që jeli nalë faza tret Allahu qëllë në gjelalu më në azbrit të ajo që e keni ju para veti dhe thot Wal arda firasha E kemi bot token shtrat Bile këto Filon me token e pasaj me qelin Këthonë wazha wal arda firasha Was thamaa binaa E kam bot token të shhtrir para kamve juve Was thamaa binaa Edhe e kam bot qelin objek Në rribu E kam bot qelin objek Ju kam kriju juve Ata para juve Tokën ras para kamve juve qëllin lartë faza e 4 e mbil këtë metod me një interes të njeriu të lidhë në ngusht me ta pasi që i kazonë se unë kam kryu ti kam kryu babën ta në të parën e dhe qertë si ishet, e kam kryu tokën të ratë para kam vetuva me qarkullu mirë pas ta i kazonë se e kam kryu qëllin këta janë ketë argumentat e gjalla ti si mësmehet tup e dhe qërën këtë botë e pastaj të spjegon kurani kërimi të katërën fazë, me të silën ti je ngusht i lidhën me tërë dhe fa, ua anë dhele minës tëma iman, fa akëra gjëbihi i minës tëma ratë i rëzkan lëkom. Tha kam kryu, e pastaj, kam zbrit qilë prej nalë, prej qilë, prej qilë dhe me thonë prej, prej nalë. Musë bëmë i nalë, të ashtë shurë dhët edhe tupë, popullë, hoxë a tha shqivi bubike pi qilë, hajë dhe marati shqivi, bepi megla, musë bë të ma në kurani kërim, prej kokës e për pjetë. Pra tha, javëzbrash shiun prej nalë, i urdhënë i tokën me u bobe reqet prej poshtë. Pse këtë fazë e kalonë me së mrami, ti në nënë gjithë ditën ma në fundë hajftarë. Gjithë ditën a gjëra Ramazarin me së mrami hajnë. Pra e kalonë fazën atë që ti ngusht je i lidhën me ta ma në fundë. Kjo është metoda prej asaj që dukët, të ka ato që nuk dukën letë ndërëuar i gjëmat kjo a faza kjo a metoda që përdor kërani kërimi për perform, formimin e bingjes të qenjës edhe egzistimit ati në surët të lbakëra me njajet po kalem të nakë të sot ku jemi në surët në nëhal këto Allah u gjëllë e gjëllë e gjëllë e filan prej shillit e pastaj zbrat atën prej të njeriu pastaj zbrat të kafshet e pastaj të vimët këto filan edhe kjo metod e ka emni ndryshe Kjo minë lë ashrafi ilë lë edhna. Prej ka ajëtja është me ndarshme, të ajëtja ma pak mëndar. Këtë metode për e përdor Kuran i Kerimi. Fillon me ajëtë në surët të nëhal, duke e vërtetu eksistimin e ti. Prej gjona dhe që janë matë ndërshme, që i li normala ma i ndërshme se toka, normala ma i ndërshme. Aja ma i madhë, aja ma i gjonë, ato janë shtatë, at, at, ati ashtë krejtë bereqeti, edhe rëzkin që hamë na edhe ajë burimët i ka në shilë. Allahu sanë kurani kërim, vë rëzku konfisema, vë më atu adunë, rëzki ju vë në shilë burimin e ka, nuk e ka në tokë. Mirë, shka bëzë në tokë nëse s'ka prej nalë. Të lla jo mundet me skup për pjesë, të cila e mjellsi e s'ka prej nalt. Për atë sa Allahu rrezqi ju vrojt në antiko, sa nuk i kanë tok, u arriz kukun në qiell, far rrezqi në antikën. Pra fillon me qiellin, numër 1, pastaj më do të na shpjegon se ndërxhën e Sodit për njeriu, e pastaj për kafshat edhe bimët. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqat samawati wal arda bil haqq. I kam krijuva qiellit edhe tokën me të vërtetë i kam krijuar çka më thotën? Sa qalaqastemawati bger amad trunaha, në surat Lukman, kam kriju qiellin pa shtilla, tha, po e shifni, trunaha, po e shifni se pa shtilla. E pastaj, po e shohim se pa shtilla. Çka bavani si po e shifni se pa shtilla? O njërë, çka bavan? Për sa pa shtill, çka bavan tash? Shikonte spi ajot te i ke bërun një podrum të mall, edhe i kalzon miku tanc se as pa shtilla i kanun fund. Ki dirak 10 katë i ma, këtu i ma në muhabetët i A ti ka vu ma i thuri Bazat e shtëpies për tërma Për dikat, shka për dikat Për te Për te të katë Flatë ti edhe s'jegën për shtilat Allahu gjëlle gjëlelu Plafonin e dhatë të bukun Për të të të liti sanë kur anë plafon Sa u e gjahal në sëmaë Së të këfën mërfuha Sa kam bo qëllin plafon të ngritur Por pashtila, të raunaha, ju përshipni se pashtila, e të ashtaj përharoni mjeshtrin. Për e labdroni këtë mjeshtrinë cilë ndërtojnë me shtila, shumë i mirë, a përharoni mjeshtrinë cilë ndërtojnë pashtila. Khalakas të mawati bi gajri amedin të raunaha, edhe shpar plafoni. Në kur të thujmë cilë se pasë fundë, ju doni me na kuptun edhe ndrishemone here se qielli ka fund qielli ka fund joni dit i 3 4 5 6 7 kje kan fund vetem nje as pa fund as allah xhalle jallahu pdoj foi pa fund kursinin ton qielli pa fund kursinin ton pa fund ai ka fund me rregull khalaqas samawati wal arda fa kam kriju qiell shtaq edhe e kam kriju tokën. Studentët edhe fakultetit a astronomis, kurës një gojnë hoxalarët kësi tema, ju mushët goja me langë me bojnë i pitje në gjami. Mi thonë hoxës, Allahu i ka përmenë qëtë edhe tokën e ka përmenë. E pëse si ka përmenë ato planetat që në pojmësojmë në astronomis? Atot do të mdoja, për shemull, është Saturnin kuranë? A është Jupiteri në Kur'an? A është Marsi në Kur'an? A është Venera në Kur'an? Kto kujt Neptuni është në Kur'an? Ku janë këto? Është ka përmendë si 8 në al 7, që kemi na lidhje me to për ka rritja, edhe ka përmend Tokën. Edhe më një herë me Masai Hoxha Efendi, po duhet të pyt një pyetje. Ja, Hajde urrë na ta shohim. A thu a ka jetë qetërkon për vetë 89 tog. Unë thash, ndoshta ka, po inshallah amerikan t'mrinage, se çrregullojnë më një herë. Inshallah rinat atje çet derisa të munden me me fat kanë shkuqor këtu pikë këtu me shit pak dije. Sa kanë shkuqtor këtu me përllongeve me çrregullu më një herë me, me bohor. Inshallah janë ato ku janë atje, e janë mirë, janë rahat të kanë pra, se këti njerik tonë po i del këtu buka chef më po edhe nalt me një vëna, skemta veles pranon nalt e poshtë, se në hapësimi jemi të barabart, në hapësimi jemi të barabart. Kërkush nuk <tip tip> ka në hapësin ma nëllë se qetëri, asë ma poshë se qetëri. A thua ka gjina gjë. Unë e për të ka të dojë, për gjina e di që ka pasë se ka kur anë i kërinë një thure flatë për gjina, për gjina të kam fjallën. Tha, kuna inna, kuna ne kërdu, minha më kaida li sëmaj, fëmën jëstemi ilë anë e gjith lehu shëha bërra së dha. Jen, në thure të gjina e gjina të thalë, në kemi pasë ne në gjilë nëllë. A gjekin i pas ka rikat e tona ullshme dhe ngojshmi, shka pi prega ditë njerit vishme e veshme në gjumë si ti vene mirë edhe vishme e trenojshmi kejt si ti vene keq Tha shpise zbriti kura një kerimi këto vene në Afganbill mo Ska në shku për pjes Për a ditë që ka zbriti kura një kerimi në Afganbill këto karike tha Jemi të rëmin për i qilit Po punu e më tok Tha ka gjina, gjina, gjina, gjina ka pas Shti, shti që ska mo a gjin, a, E ku janë gjinet pra shti Kur janë ato, pra? Allahun Kurani Kerim e ka mbyllë me përkaravit janë kuranë zbrikja ajetin e fundit. Ka thonë minë el gjinën e ti uannas. Ka thonë ato e tashtë janë, pra, dhe qësht janë, qësht kanë qenë, do prej insanëve e do prej e gjinëve janë shejtona kejtë. Fa do prej e gjinëve e do prej insanëve janë shejtona. E do prej insanëve janë insan, pra. Ka thonë, do prej e gjinëve janë muslimanë wa ëna min në lë muslimuna wa min në lë kasi tun tha në gjinët në ashti mas kurani kerimi të tekne do jemi musliman e do jemi në qatë dini shka kanë qenë Ta, do jemi musliman mo e qatë shka janë musliman kush janë pra atë shka janë musliman janë vlasnit e tun atë shka janë musliman e falin amazin me neve atë shka janë musliman janë në dërës me neve tash momentalisht atë shka janë musliman janë shambull i së mirës Ato manifestojnë urnë atë Allahu Gjellë Gjelluhu. Ato është ka sjenë musliman, a ki që jeshtë mi pa? Unë mësej që jeshtë mi pa atë ti. A ju vetë si kam pa kur, për të mësej ti jeshtë mi pa, ama unë e kam mundësi me të mësej që jeshtë mi pa. Këjtë ato është ka sjenë musliman. A pas ke pa, bolë? Je mitë të pa. Je mitë të pa. E për atot për dukshmit që si janë musliman për atot për dukshmit, ato janë punë krejtështë qeter, bile me i pati ato të dukshme harte hodja me kërku pash zotin, a ke mundësi me mnimu më mësmi i pa. Kështu nga puna. Pra më mira ato të mësmi i pa, se të në kërkon me të njimu dikush, mësmi i pa, me ta mshelë përde. Unë edhe si janë si baj, e të në dukshme shkuti të lej, lej munafikin dherë të ati me rej, A i me të mështu t'i e se Qish mu kishet Si mundë që ti mështu si më përshma ato A i nxerë një kaqër e dhe Prej vorrave të shkive E merë një kaqër e dhe prej vorrave të madhjubve E mështel me një najlon E ta qetë me një shishet ujt Thokit një litër e gjimë E ta bandu njënë berbat E t'itën atujnë e qëtë me pi 7 dit Kur ta pi 7 dit atujnë Si ti kishe pa një alet i shetë një në cine alet E pas ta i ndërë, ndërë, mo, kejtë okay, du njënë, harronë Allahun, e harronë për nga merin, e harronë kurani kerimin, e harronë mbështatjen në Allahun gjëllë gjëllë aluhu. E dhe që asoj, në qinë marka ti, diqinë marka ti, treqinë marka ti, edhe maj sëmrami dërën e hoqës e rrethu, du njënë e heta s'ka fojtë. Hoqës e kamet nëshmi lejë mëru se a ka fojtë, a s'ka fojtë. E ta shka bojmë në këtu, pra, në këtu pseemi. Na këtu jemi ndëruar i gjemot Me mësu Allahun Me mësu cilësitë ati Me mësu me ugo musliman E pas taj nëse je pra Edhe me mëndon se je i bindur në ta dhe i mështatu në Allahun gjëllë gjelalu Apo ki qësë mësë me i parkur pra ato Udë mësoj që ishë mundësh mësë me i parkur Gjithë mërë hefë me abdës Fal i pas vaktët në man Kur mësë të të kush kush të kësë isha eqë Kështë ta Kështë prishë e këtë abdës M Kur nuk isha hiqë, leqë nuk isha ti vetë Për s'ka mundësi me ti qitë mu dhe kërë kështë një pa so, Përtojnë atë njërëzit A ju në s'pëdu mi pa, ma aje halkit për ti qesin Bile, bile, bile nuk se vlaj Ote, si qëkojsh të ma lëkt Si qëkojsh të ma si lëkt, a gjatësojnë, jo nuk se vlaj, zë nuk se jote që ato se kanë përqederë se ti gërbëvejsh të shpija i, i thu grus për tja a përqushtuji a përqisipu në për a dhe mantilin edhe se përqoh Allahur Qur'an tha jufarrikone bihi i bëjnë al marë e o zewji me këto propaganda a të pëjbojnë zati burin për i grus me dohën suratul bakara a jeti më këtëpër u matët u shëjatinu alamunki sëlejman qëllë nisit o ju të rin qëllë nisit o ju të r nëse johë mërtën e në asni muslimantës me sishkijëtë unë së të dikës ka në qaj e këmë një dhe përëtë e gësële gësële e gësële madenë gjërmaninë e si të hasërës të atë me eminën e muslimonit kush nësë del një dhe pastërë pastërë pastërë e në bëjë regullave bëjë regullave më së të të Për atë jemi në njëmikë, të me ju kaldu njërëzve se s'ka nevoj mutut. Që ka ta mërë menja? Hoxha jetë, atë të të pjexhjineve? Pa së mundët, a i së putut të të pjexhjineve? Së mundët me ndodhë? Hithë së mundët me ndodhë asë njëherë. A dhini ku ka shku të ndërruar gjemot mitologi e kësa i punë e largë? A që largë ka hi salë të muslimoni sa që... Thojnë gjindë të tonë vala në gjami unë në dimletë notës dunjon me mashtru me altansi A, a këni ndëgju kësi a këni ndëgju kësi propagande drishkët të njerëzit që kanë fut largimin e muslimonit nga gjamia e pse ben gjami si në dimletë notës ati 100% del dishka e unë për të pesë pra si dalë në gjami dishka për i zatë zote jashtë a gjami shka prit me pdoj Në gjami të shpia allaut si të dalet dishka Të shpia mbrojtës, të shpia bereqetit Të shpia ahaten për njëri një cili Me thnate, para me thnate Si të ndodhe në gjami dishka Shka të ndodha thunë koncert Shka të ndodha thunë bioskop Shka të ndodha thunë salën e filmit Këjtë a gjënën të dalë amatis me ishe A gjë shka mos për del A këto kur djojnës për del që për tu të sh A shmjellë mitologi thuin. A shmjellë mitologi anzem, me shku në dimlet në atës në gjami ati i ratë të ne për, për fund kësaj a dhe vla mëshin ati kush qoj me hi në dimlet edhe u bo veti apo po këthemi dhe një harë në temën tonë në asishti si në këtë moment ju duke që ju dhe se dulëm pak apo po na nuk kemi dalë na jemi në tamrena na jemi në temë dhe sa jemi në gjami kur dalëm për gjami e dalëm për temë khalakat samawati wal ardha bil haq sa kam kryu qëllin haq dë vërtet tokën e kam kryu dë vërtet pëse këto pëse këto pëse si ka përmenë janetë të qera pëse si ka përmenë ato ti si unë pot pësë këtu prama po jashtoj shumë ke a djenja në 100 metre drun në borë që i ke bleka në 100 markë kubin në regull po i ke në përta dhe do të sungat vogli në përubor do adha ato miku të jashtë pjekonë Allahu gjëlle gjelalu s'pjegon për shtatë që jenë bot Ato kubikët e mëdhojt ati Hona një cunga t'i lanë në në bërë Venera, Saturin, Neptun, Jupiterni Këto janë disa gjona që i kja arruti në bërë Këto janë zvogla Këto arë për këto me bisedua Allahu bisedon në këtë asë për mlojat Unë thash, kja është metoda prej ku fillonaj Me të therë, me të tërheq Masi ta krije këta Fillon me s'pjegu për njerin Këthon, e kam kriju njeri unë prej pikës ujt khalakal insene min nëtfa fe i dhahu khasemun më bin fe kam kriju prej një pikës ujt të dobet a i po përbëpan mi sënë Allahun këtu të në kurani këri me ajete nëmër 4 Rasullar e së të selam pështini ndor në dë gjëri mirë a i pështini ndor i dërguar e Allahu gjëllë gjëllë u para shokët vërë a i pëstini kështu ndorë edhe në tha shumëve apo e shini këtë laksën që a shëtë ndorë në teme i tharë ato poja Rasul Allah tha prej kësillojit një uj i tha kriju njeriu edhe po e këndrështon Allah e tha ja, kia është njeriu kia është ta ki njeriu kur u bodh dhash e si e ka me dorë me mend po këndrështon edhe po nërë lapsin e po shkru në literaturë e për imësën qunat në shkollë e në shkolla, ku shë e ka pa Allah i në mesin shka për, për të të hoxha në gjami, ha? A e ka pa di kusha? Edhe me këta, për i bind generatë mas generatë, se kinë se qenë ka fjalla për me e besu Allah unë se është, pu dashka dhe me e pa. E napë, ja në më si hiq, e në gjithëmi mërë si përveshën i që gajle se kemi. Davini gjanë gjesë me përveshë dhe s'marro me hiqë, i thonë me atës ka të drasës dhezë. Se si po gatë nuk qenë ke ullë para drasës dhezë, ku s'pjegohë diturija. E atë e kletë drasës dhezë. A mesi Allahuna, po mesi, qka kam gjapëse të nëzëmërenda? Unë qka kam të në gjapëse të nëzëmërenda? Kejtë gjemati gjamiës ka artur kër shpendi, po t'ja si kësinta. E sa letë. Një letë. A kur dozë pa pasni letër. Po kur jo do ne, ma kurjo. Po ti ti s'e thon para me letër e ke në gjat. Po gduzo me folun, ti ta ti gduzo me fol. Po kurun zerra unë letërën me zava po kur jo në letra. E kështu po thon, po kush është ai? Toka, çil tok, ç tok. Po tok, po si? Me pa krijesën e Allahut eh e më besu më mështrin i cili rrin mbath asaj. Se asgjë s'ka pa mështër. Asë gjësë ka ta mjështë Mësi, Allahun gjëllë në gjëleluhu Ato që i dojnë me e pa Ato se kanë pa hala vetën Ato ka në problikim njërë vetën me shqiu Me pa vetën njërë Ta krinë me vetë vetën, bisedojnë me neve Ta krinë me vetë vetën njërë, bisedojnë me neve Ato ta krinë me vetë vetën Pëse i kanë flokët në kokës, i kanë shputë tja bojnë në vëzvetës vetë këtë fytje se krien e kanë me flokë e shputën e komës nuk e kanë me flokë të abitisin me këta një hartan bisedojnë me neve ato duen me u liru me u qliru për gjithmonë nga dogma e pabesimit se pabesimit ashtë falsifikim a besimit ashtë original i jetës pra ato që i besojnë ato janë në original se baza, e, baza rëjnësore e spjegimeve dhe të sa jetë ashtë sa ma i shkollum aq ma fetarë Kjo është original. Originalës original? është original? original sa ma i ditër, açma i besushëm, jo sa ma i shkollum në largë. Kjo është original, kjo është falsifikim i qekit, kjo është falsifikim i dokumentacionit, kjo është falsifikim i lejës, kjo është falsifikim tërtifikatës original. Aç tërtifikatë original a së së më i shkollum, açma i besnik, së më i shkollum, açma i besushëm, Sa ma i ditur është ma hapër Allah gjëlle gjëlelu Këta është të diturit Ja që të në planin këto Me, me dëvërtetën Allah U dëmë marë ato shkazë din Ato shkazë din Në gjami djet Në gjami djet shka ka Në gjami hoxha A gjë hoxha së një gëna të qitapin A qitapin të kuqin A në na, këne në Në së kimi puna ti Na për ju shka spjegojnë të ashofëm insha Allah Elektricitetin Grafitasjonin Na spjegojnë elektricitetin E spjegojnë grafitasjonin Kajrë, ku e keni imo? O jutë grafitasjonit Ku e keni imo? Ajë grafitasjonin Madëin pikashaj Ju a keni më dërtu Ata bajer me mërkuzën Ata e ka, ka qitë në shasha A mëse ka përta bajer dërmagjen Helbet Nose ka pa fabrikë abe asë vendur tik safën. El bëtin, dosta. Gravitacionin e mëson, e mëson ndër rregull, tamam. I kujin ashaj, prodhim i kujash gravitacioni. Prodhim i kujash valët elektronike në hapësirë. Ato janë prodhim i atij që ishin Kurani i Kerim thot, khalaqas samawaati wal ardha bil haqq. I kam kriju gravitacionin, e kam kriju elektriçitetin, i kam kriju dhallat, edhe kam dhënë valën Kurani i Kerim kam thon. Osama i datil burug Po bajbe në qilin Edhe valet mes qilit edhe tokës Valet atmosferike në mes qilit edhe tokës Valet atmosferike ju thënë kur anë burgë Shumë si ative ha burugë Valet atmosferike po bajbe në to A ju zbulut dë një sanë që Allah u gjenimi e pashin vetë ka bo bën to Falemenderit Që i spjegut ligjët Falemindarit që arëtët me i ditë se të li plus edhe minus shkaksojnë rime dhe dritë. Falemindarit për këta. Po e mësit dil një zok ju asaj që sa juvja. Ju falemindarit që në dërtud një anije si la ka emnin Titanic. Në vitin i 1912 fillojnë nga brigjët e Skocjes për me shku në Amerikë. Ka pasat edhe një njeri prej viseve tonë e mrenda. Me shku në Amerikë. A fundos ma zisa kilometrave. A një arit. Apëndos ma zisa kilometrave Të pari në ustim apëndos Ajo ishte e modhe Ka një e modhe ka imi në Evropa Ajo hala, si të sashtë lëndron hala Më një dim dhe skatë Si cëli ka trapezat në veti Si cëli ka përdojt në veti Njyra në veti, garthonat në veti E qitetë Pleshteton kur këshin pas një për këta një e modhe Turqëja i këshin pas thonë Jaram dunjoja Jaram atur që gjismë Gjimë sa e dunjohës, më redha që sa e kanë pas dunjohën e modhe, edhe njëherë sa anija. Qa që kanë pas dunjohën e modhe, edhe njëherë sa anija nije, një gjisëm, edhe një gjimësëm, me nuk bovë një dunjohë, po. Kështu pra, sa të anjifë është dunjohën dvogëlt, a që kejë besimin dvogëlt. Sa të anjifë është këtë dunjohë sa ashtë, besimi jetë dhote dhe majma a kurani kërin minu këtë qëllim e ka në spjegimet e tona në përmet këti libri i njithë një gjonat sa jan e kur të njithë një sa jan ato të në ju jeni musliman sa duhet me qen khalaqa sëmavati me lë ardha bil haq khalaqa lë insana me nëtësatin fe idha hua khasim më më bin ta kam kriju një rion prej një pike tuit a i të në qallëm lih un për një pikë ai xhasimin ai po, po kundërshton pastaj po thot ai çka allahu çka pse allahu i zgjafon i lënit me angër pron pse allahu s'na boni keve zengina kjo muabet muabet pa lidhje kjo pyetje pa pa karakter pyetje pa tretman pyetje s'njeriu pyetje e cila del nga mendjet e smuta pse allahu s'na ka bën keve zengin pron ha kuaj pra allahi hozit po vunë, të njërzia, po të presin halkit, po të misin, ku ashe Allah i hodës? Se smerë masaj. Kimse Allahu gjëlle gjëlelu, nuk ka marë masa. Kimse Allahu gjëlle gjëlelu, nuk i ka marë masa të veta, jo, i nderuar qelisit, o si qelë qelisit. Allahu i ka marë masa të veta. Adi ku i ka marë? A i krijoj qelë edhe krijoj tokë. Ti jetë krijoj në tokë, me shpritzu qelën edhe tokën. Edhe të zbriti kanonë, Zbriti liqë prej qëli. A i tha, për me mjel duhet me lavru. Në kuram? Për me mjel duhet me lavru. Për, me liru, për mu liru prej dikuj duhet me lavru. A me mdoëkët ti, dëtiren tonë, për jale që tërkuj, ashtu mdoëkët, dëtiren tonë për ki që e fqerë ta krim, e ti të ne vësht të lirosh, e të gjanosh mir, e dhe të knoj shtëne. Kej të mua për më thot menja, se kështu me se ke menen, o n Allahu gjëllë gjëllë uhu t'i krije kejt punët e t'i të neveç t'ullësh t'apraptoj shgunën edhe mish e qifteli e kong edhe i lir i lir në dëgjoni kësipun nuk kanë këtë botë përshka këse sunneti e Allahu gjëllë gjëllë gjëllë uhu fletë ndryshe aja t'i realizohet aja t'i jetë ashtu si që aja sunnat Allah warën të gjithë ali sunnat Allahi të hwila sa sunneti Allahut nuk nërën regulli Allahut nuk nëndryshon sa ajde të vazhdojnë ashtu si qash veç tash për e lipi njerëzit kështu a të për më ndojnë se si puna shpijësa qoët sa bole njën i pineve në shmadas pa këse qetri edhe kur qërës të. Të. të të grëvus mama ka put më ka put mërësani të mërësani pullën liu mëjatë të tojët postat Engrata e lidhat e toje po. Rekondasi pa fshinë, që i datë me fshin. Rishoj, haj domani ama fshinaj engrata edhe tutë ti fshin me tutë, ti fshin edhe tutët. Ja ban hazër. E po doin këtu këtë sistem disa njerëz me ai imponuar haşa Allahu dhe zelaluh, mallë ka put. Formula e këtij çetron. Bona kët, bona lirtin, rafisha ka bëna John neve, nafisha, na imitot, detesa ti kët pul. Kjo ideja e mëqme Musës i than Ha shko me Allah i nëtan Bane atë punën e modha a gje Në kurdë vishë prasim ullëm Kësto i than Në kurdë vishë prasim ullëm këto Kryem Allah i nëtan Të kej që ka kej me firavunin e biti Sa gje Kurdë vishë na imi këtu slujmë për i venit Në slujmë për i venit A man ullëm slujmë për i venit Të pritim tje me bajrak hazër Ato për nga mariton A.S.S.S.S.S.S.S.S.S اضحب انت و ربك فقاتلا انا معكما مقاتلون فهستي اوه پهامار زوته دليب جهلت پر بال فنامتية پراتية ان بالمتا كتو ايثال اطا ايثال اطا همتين ديتي نهيم ديتي پراتية شوك ته پهاماري نهيم ديتي پراتية يونه يوهي تيجيزه لو دخلت بنا برك الغماد لدخلناه معك Tha me hitim dhe atë shkretinë në Saudijës që s'ka njerëz, ashtë ta Macedonia me e mollë dhe pak, s'ka asë njerë i kurës jeton ati, tha me hiti ati, himna me tije. Po, kështu po. Kështu po, amash, si atët musës, shkoti musa me Allah i nëtanë biti se, këtu kërë dëvish në gjenë, në stalujmë besën. Kërë dëvish në gjenë, janë sopër të sifirit, janë sopër tiftarit. O kolla salatave në gjenë. O kolla supës në g Së jemi për ma shumë, së jemi për ma tepër, për që ka që jemi të ndërtumë, që ka ka me në bojë qëtri, për që ka që jemi, që ka që dimë, që ka që kuptuim, që ka që morim vashë, për që ka që jemi të ndërtumë, që ka që kimi kuptu, që ka me në bojë? Jemi njerëz, po, Allah unë kuran kështë të zonë suratun nahal, dhe ajetin 4-5, Khalaqal insane min nukfa Fe idha hua khasimun mubin E kam kriju njerim pre një pike tuit E pas taj aj po qëtë qallëm Aj po këndrështon prap Kjo, Shaka lidhe Allah me këta Shaka lidhe feja me këta Po përnaj po për për kam Kubra Allah Allah unë punën e vetë unë punën teme Muar bre bur Muë kësizona Se Allah unë punën e vetë unë punën e vetë A shë vërtit Po në matitush me qenë punën tona Ma të lidhën me Allah unë punën e vetë unë punën të jëllën e vet A kemë dëgjuë për atë njeri unë i cili e la Allahun në baljë pas taj mastive fjallëve? A kemë dëgjuë i sërinë ati? Po e kemë dëgjuë kurë? Por e një në gjitit. Gjumonë do këtë me fjallën e mra me mbilën dërësit. Po e se e kemë, kemi drejtë a hojë allara dhëna. Shka sa hojë atë të shku në pazar? Shka ka fjallë? A i që se lidi me Allahun, shka ka fjallë? Ta ku përshkon këjshia e piti, Tab lënë gomar sapo më duhet. Kto ka fjala? Blej një gomar. Fa inshallah, kuj si ja. Fa inshallah, fa, parat nxjaj gomarin në bazar, ta bëj bazar vit të spi. Këto, këto do e din në këtë botë. Këto do e filozofinë e kësaj dynjoje e din. Parat i kam atje ka dhe Ukrainë. Hin në bazar kur duel pa gomar. Ezotati kuj si ja, fa. Ku e ki gomarin, thotë, se sembleve? Fa mikshin vell parat inshallah këtu ke më abit në dërë pazarit ato janë në atimrena apo këtë njeri i cili a, a, të, e, e gjithë rrëndëllaksimin filozofik të kësa jetë kërzoj së ka qartë apë pak ka qartë për kësaj unë më ndojë se e karendi tash një afdi shemboj me i cek se ti kërë të vishën këtë botë këtu kërë dhështë sëte a me mikun anman mikun tako është maspari mu më doke se së njerës këtë filozofie kanë vaktin me dit mo a me mikun takosha me anmikun inderuar i gjemot kryesat e Allahut të cilët lëvizin me komën e vetë me dëshiren e vetë kur dalin këtë botë me sëpari takon me anmikun me mikun ma vërë kanë thonë njeriu kur të linë dhe prej nënës i pari që e pretë i pari që e pretë në derën e kalasë e cila ka im një dunjo a shëjtanin. Ajo pra ti pari. Filozofin e vetë të njeri u e zbrat, a i pari. A i rejnë ati. A i ka dëshirë që a i gjithë askari ati, pia ditë, që ka të venin këtë botë. E pëse ve hojnë, a me spari me një mikun, na po kemi dëshirë. Me mikun me spari muzatet. A në dhe po dalim prej pre, pre komponentës njeri. Po e marim një qeter pra. Po për për për për për për për për për për për për p e cila është pregabit në pulën 21 dit, me dal një zog prej pulës, a i prej mrena kër t'i bere këta në këtë shembol mëre me vetë i pikti dërsi sotit këta mëre se kja i mafë shumë a i kër t'i bere me skab vëz pulës me si për me dal për jashta në ajo gruja shka i kanu vëz nër pulë ato fleta gje unë për për për për për për për për për për për për për për për për për ka dalë bre, hala s'kam dalë bre ti s'ke dalë, për une bas për qatë jam këtu kjo, kjo, kjo, kjo, botë kjo, kjo, filozofi nëse këpër e këti shambulli këmarë një sen une banë me mbjull dërësit më njëherë hala pa dalë hithë shpikë saj dë njohë pa dalë për vojë anë mi ku te zhivulli a vos po e prit me hangër a, shka në ki bështi a, s'ki dhe dë njohë Aski edhe po Lepajote shë a ke harru natë në malë Qisë ka orë Se ka pruaj lepajia Edhe ti s'ke dalë me morë Atë natë ka bonë në malë një veç Po të përës Kushe pritë ka ata me lipin Me zakon e lipin lepa po E kushe lipin i të dit Ukja po Samir Samir Në regullu Po shka, po shka u bërështu pra Majsë pare A me mikun A me al mikun Majsë me al mikun E ne pra Shka po duhet me bota shtikë tu Na dod me celmen e sinitor më një herë miçet ti lipim miçet ti lipim ku i kemi miçet se ne oftohemi miku më i madh i joni kusha miku më i madh i joni është rregullatori i jetës ton libri Allahu xhallad jalalu te foi motë sojon na kemi mikën ton, kur ali ka ke miqon tor kur'anul kerimin çka ka ndam renda ndam renda ka rregullatori i rregullimit jetës së përditshmërisë ton prej lindjes deri në vdekje atar hoja ato kjo pra ka dhani xallah musu hop Më së dëshpra Me dalmi në këtë botë Takos me anëmikun Po Më më më së dëshpra Ti se ka dhe qëtër sen Islamin se kalon ati Atëherë ka na puna shumë keq Pra Me anëmikun edhe ti Zohëgjës Maru Këtu i dhe maru Së kemi maru Ka thonë se fëmija ijat Kur të alin dhe nona Para se dëll në këtë botë O të tako O të dera kalas me anëmikun Nizet vjetë për para E kemi mbrojt Pre athi anëmikun 20 vjet para se lind. Po si ska u bë? 20 vjet po e vërtet, njëoni prej neve ka edukut çikën e vep. Ë ka rrit çikën e vep nën hijen e islamit edhe të abdestit, të sipastrimit, pastrimit, të pastrimit. Ë ka rrit çikën e vep nën këtë hije edhe ajo ka lindur një fëmijë, fëmijën e asaj parëtë shajtanësinë prekmo. Sai se na frotati, ska lënd, ka mundsi. Se linda i në nëhjet e regulereve, e pa regula po, pra, mësë të dëshpro, se kështë dhe gjoka i loqë, plësë mëjët komplikume kanë mëndu njërëzit se u kri, ama ato ka një loqë, e sidomos në islam ka një loqë. Kjo ishte fazër ditë të kam kryu që njëri unë, po ka nëjmë fazën qëtërë. Vole anama khalakaha, të thënë ato tashti këqirë, folëm njeriu çka i duhet njeriu faza e tretë metoda faza e tretë e metodës se them manifestimi të argumenteve për ekzistimin e dhe vërtetimin e ekzistimit të Allahut sa për çjet folëm pastaj për njerin i folëm di fjal sa wal anama khalaqaha fa ikam kriju kafshat Allahu xhalla xjalalu ikam kriju kafshat wal anama khalaqaha lekum kafshat i kam kriju padiu siha difun Në ato këni në zemje Në kafshët Këni në zemje Musa të bëmë menë dikush të më falë një tashtë Po një me në orë kërë të isha në zërë Këto Së këmi punë në këto Në këmi punë në skeqera në kërani kërim Fëa o le këmë fiha Le këmë fiha dëfë unë Fëa fiha dëfë Kanë tonë zemje E shka kanë zemje të ajëval Fëa në lëkurën A tyre këni në zemje e masëni për shpina, apo për shpina, apo për gjikësi, apo për dorëze, apo meste, për kome, edhe keni në të në zemje, au panga që ka të dushune, sa keni në zemje në të. Të kafshët, gjemotin dërshëm, kër e ke milon programin Allahot, për e pys, a e miftohës mirë? Programin Allahot, a i thanë kur anë, në, në lekurën e kafshëve keni në zemje, në kur dulem në plastik, shka në gjithë? Kur dulem Në ndihmoj aj Kur dullu në në plastik Allah në ndihmoj Në uftofën tërin pikën e fundit Kam të tona Por rinë Kam zhi por rinë Ama Allah Kish dal një bojnë dumanët Dut me dal pa qeter Se robi Allah Karan bëna Këtë qera pa ti ka plastikës Qizme ti ka plastikës Telefonin e ka plastikës Zorën e qeshme Shkapju e ka plastikës Qilimin e ka plastikës E ka për nëftit Kjejt ku jeton aj elementet, që ka i ka këtë stofta, edhe majitër e ka të plastikës, edhe bundën jakënën e ka të plastikës, e ka zamkë, në të nërënd e ka stoft jetër, edhe për ditë pytë, që shëmëja bobe, që shë me dalë, a, a, a i plaku që ishtë nëzoazat e sistemit kuranor, i mirë kje dhe të mjejët e dhe të dëgnat për kurani kerimit, 3 elemente i bajke aj, kur të doktori, 3 pun i bajke, kur të mjeku, e cëllës drekanë nënkone, ato t'i bojmë pisot, fashë zotën e diqis i ban, ato janë qera pa të lesht të nënkom, shokën në e lesht për midisi, edhe qeverën e lesht të kulakrijez. Anë i praktikohi, e shafë a shkonë të mjeku, asë një harë, heqë, asë një harë, se ti nuk ka nevoj me mështër zemrën me qeverë, sa atë ka mushtelë, e ka mështë ti s'ka levoj bubreket koklat ato, ato niren ju thonë gjermanisht kila arabisht ju thonë lative s'ka levoj mi mështel ato se ato janë të mështelve normal se du të mështel po shokën midis qëra pëtë leshtan komp të laud, <laughs> të laud, <laughs> të laud uëll well, en'ana khalakaha le konfihi dit ta keni më zamjen të asë një herë të doktori tashti kompë për nërthin në ato la po midis i për më këputët po ba ala se këputa ma komu këputër një me edhe një krije mu mërëdhinjë bre aki një aspirin, aki një garamitin aki një andoll, aki një panadoll aki një këjt anadollu bo pika pilenjës regullores allahë gjëllë gjëllë anërësa fi e hedef unë kelin zami e nton zami e mas miri këto trit kër çkojnë dhe qanë me blea si tritit mas miri A ka koshni, koshni, e lipin koshni, e lipin dhe kurë, dojnë me kësim do këta Allahu pizorit. Allahu gjellë gjelalu, tha, keni në tonë zemje, u krimë në zemjë, tha, ua me nafië, edhe keni dobi, ta shti keni në zemje në kuranë, edhe keni dobi. Bënjohin për njerëzë, me në të thonë, kurani krimë, a qëka, edhe që këde i beha, ala ma shumë, ala ma shumë, tha, ua me nafië, tha, keni hajvan të shpia, Likura ati është për ti në zemje, edhe kejtë dobi në të. E morën dhe është që likurja ati në zemje, fleshtë të dishka e më doazëm i thonë hëgjës. Po ku i me ti sa di ma thë u ponga, bara. Po ku shatë të thonë se u ponga? Ku shatë të thonë se u ponga? Lëj, lëj, ka shka mos. Vohë me nefja, sa dhe dobi. Që të dobitë, kush dhe tjena, su? Sa më të lakë me juhi pa i vanë me në shpinë, hënez venaj, q Po me janë dherë mishin me onga minë, aje në letëja, aje, s'ka punë me këta. Tha, dobi. Dobit të përgjithshme. E une një apet e ke. Ke hi bërë shterin fit. Ke hi bërë shterin fit, së në majtë prahme ati njeri, a përdove kallit? Dimimar, s'kam para me dhënë, a përdove kallit? S'ka kallit, kam kallit me. Dobit. Edhe kjo nga dobit për dobive. Edhe pletë qera. U amin nga te kulun, sa edhe projekti Hani. Edhe prej këtive hani. Hani meshtë të me thonë. Ju bëftë mirë. Këtu Allah u gjellë në zelanuhu në asëtë qartës. Ju bëftë mirë, pra. U minë këllun, ju bëftë mirë. Qatushim që për e hani, ka logari. Qatushim që për e hani prej kafshme, ka logari në ta. Qëpar logari e ka në ta? A jeni i forështu me ta me më njothë muë. A e keni hongën ata, e keni ngrën ata për me ushi, me mboj i badet ma drejtë pakë O për këtë akimi hongërë Allahu, ju bëf mirë pra Akimi hongërë këtë akimi hongërë për më fërësu me bënë zëllumë Me qenë më fërë për më tëpër zëllumën Ka logari në esërë Vjen dita Walakum fia jemalun Hina të rihuna Wa hina të srahun Allahu jellë zilalu sa dhe në to Në hajvanës e kini fjallën Keni sa bukuri Ndë gjënë i tash Se jemi ka fundi dërësit sotit Keni bukuri Kjo shkada është në kurani kerim Keni bukuri në të Kjo shkada është Fa keni bukuri të veçanta në të Në diko I ka the kurani kerim i diko Fa hina të rihuna Wa hina të srahun Fa kër të këthejnë ka fshët mërami e në shpi Keni bukuri Edhe kër të shnanin mëngje Fa keni bukuri të veçanta Ndë gjeni? Sa shtarsë do të dënoj për ju apo gatë më thon, edhe këtë Kur'an i Kerimi, këtë e pat atë qëllimin, edhe më shumë se kaç bile. Sa çelë gjëra të bukurisë. Bukuri sa. Këtë bukurinë mos i vart në shahar lit. Kto kan thon dietara. Mos i vart në shahar lit për të bukurinë. Se shaharlija dikaj ku i ka bukurit. Biciklen kur ta vshinjë. Ne vshims bashkë rob biciklen vshinj, apo kërren do të ska vshinj, vshinje, vshinje, vshinje. Sharlit janë shumë interesantë Ato së mjëllonë muë se e ngojnë kasetën Po së mjëllonë muë A i raftin e fshin të shpija E fshin e fshin e fshin e ban E ban përmerak e ban A katunari Allahu ka foli të drejt për drejti Për njeri unë që i miret me kafshet A i në katunash për gjithë sima me shumit A po Tha Wale kum fiha gjemalun Hina të rihuna Wë hina të srahun Tha keni bukuri në të A shfjala I ju mush at barku i mush at katolarit kur ta shofe kalin to ladrun bor. i borr. Ai kshir nxameli i vika thunë lele. E ne knoshet motan. Ai tetri shikavan, ai ka ai knoshet me dele me pa me asaj ve kingjin kur ta shire. Ku a kingji më i bukur? Çe ketan thoin hoğa se di xhëmot, ço to rrot ku do. Ku a kingji më i bukur? Në ke kingji ku a më i bukur? Kingji më i bukur an çaf. Ku a më i bukur pikë? Çfarë folsit atij se ka kokën kush? Ai ka çfarë më të bukur në botë. Ai tha se nuk ai kurtishloja në gorr ato. Isha bukuritë e ative, edhe ai e kanë në vetmrena çti çse më sqegoja pa kursin nuk sqegohet. Ajo sqegohet vetëm atij kur të aje të isha ta jetosh atë. Tha, "Një knoçet me lopën e vet, me bukuritë e saj, çetri me kanëën e vet, çetri me kinjën e vet, eto në runa zot edhe më larg do shkojnë. Knoçet njoni me kanëën e vet." O, karabash s'ka Edhe zinë zhjirin Edhe me qube hongra gje Më qube hongra Dish pyrta me i qube Po azat për muk nosh Ato të dish pyrta që nosh Te pashar veç ki i thmut Më hongra qen Ndo për të e heka në lëhamdulillat Për nimo Po do veti hajshin të ravijat e gjamija qen 700 vet e falëshin të ravijat 2 veti hajshin qenë para gjamijet E po kaç këto jematë, ne Evropë po shkojmë. Në Evropë po shkojmë. Këndë kjo ka? Qulakum fiha jamalun hila trihun. Kur ju ktain haivantësh fië mramje keni bukurinë, edhe kur dizloni me gjith. E ju ta spithni edhe po e mbyllim derën. Pyetni, pse për para ka hajvan, e ka prur kur të vinë haivantë e madhvon ka fol për kur të shkojnë? Pse këtu sa, më sporë shkojnë haivantë në vinë apo? Ka folën Kur'anit Karim për kur të vinë? e pas ta i kafojnë kur qkojnë a kur qkojnë qkojnë të mesrit zaba kura një kerime ashtë mujizë aja ashtë mrekulli aja ashtë i veçënë si aja i sërshas një liber hajvantë kur dëvinë kafshët mramje të ngjit a qatë heret vlën mirë tia a kur qkojnë sabale lak jo kur dëvinë mramje ato janë matë bukur se janë ngji ka thonë në kafshët e juve keni bukuri kur vinë të ngjita ka thonë keni bukuri për zdi kur sabale menjes i roman meskop ai se ka galese aka shume esme i roman i roman meskop sabale sa ma shpejt shkoi lagje me i pru ato debiti durati walhamdulillah rabbi alamin alfatiha yadhni am lul dhe juini lul naher inshallah mas namaz diz takome lillahi alfatiha